Bueno, son dikan, eh, gain, aerofobia gainditzen ikasteko ikastaroak ematen dituzte, Xabi Larrazabal lankidea dertan izan da, eta piloto batekin haritu solasean, Aerofobia gaititzeko ikastalari buruz. Xabil al-Zabal, egunon, goteguzo. Ba, egunon, bai, zondikana ematen dira ikastal horiek, eta esan nahiko arrera onari direla izaten. Ilean behin emoten dira zondikako aireportu zarrean. hiru egunekoak dira, eta hauetan bai zikologekaz, bai pilotuagaz, hain bat egiten dituzte, bat berbaz gehien bat. Lenbiegunetan, beraien bildurrak aztertu, eta egazkinen funtzionamenduari buruzko informazioa ere ematen diete. Eta hirugarrenean egan egiten dute. Kontatu digute denetarikoa dela bertara joaten den jendea, baina asko direla negozioak tarteko Ba, aldiro egazkin hartu behar dutenak Nahita ez, ba, aztean behin edo Eta horri aurre egiteko ba, ikastaroan Izen amoten dutenak ba, Epenza lanagatik egazkin hartu behar baduzu Eta beldurra baduzu ba. bueno, e, Zerazki zeri izan idiote beldurra Bertaraduazenek, ikastaraduazenek Ba, bakotsak izan dituen eta kasu batzuetan Izan estituen esperientzia Eta usten araberakoa da hori Oier, Fernandez, Oier Fernandezek Ikastaroan parte hartzen duen Pilotuak kontatu digu Jende bat, da E inoiz ez dela gazkinen baten sartu. Horri daokie beldurra, pues zerikuko dute marrun negazien barruan, hau no, zer da, e, izango da ezagita. Hori da beldur bat beste batzuk daukie beldurra ze ibili direz ezagiteen eta xandauria poz abideaz dakit zustoren bat, ta hartu hori beldurraz, poso rezultorengatik, ez? Bueno, esan sustua, estela izatena bioiak lurra jotzea, bezik eta baurduli jarri gaituen sosergartatzea, ba imaginatu, turbulentzia handiak egotea, edo olango soser izaten da gehienetan. Gure bildurren arrasoia, zein izan daiteken ere, azaldu digu. Bildura eh, gehien batidez, eh, jekintasunaren gatik. Jendeak ez daki, eh, egazkinien baten inguruan, eh, buz, mogitxan diren haima eh, faktorez. Eta horregatik, buz, jendea daukat pizkatik kara, ez. Igual, egitxibar da, flapak, eh, airatzeko, ta, eta jaren ikusten dagoa, zelan egoa, gapurtzen dan, egoa portu egin da, ez. Taro, jendeak, ez jekintasunaren eh, menpe, buz, deuki pizkat, piopan, oia, ez. Bona, bona, mala da. Es jakintasunari konpon bidea emangura diote ikastanoan beraz. Aha, egan egitari beldurra diotren artean asko diote statistikei begiratuta egazkina segurua izan da ere pilotu baten eskuetan daguen aparatua dela eta horrak ematen die ikara Ba bai, eta hori esan digu pilotuak aireratzean eta lurreratzean izaten dutela lan geien, gainontzekoa zeruko travesia hori goian goazenean mm -hmm. banaiko automatikoa dela, honaz gain esan beharra dago psikologoekas eta pilotuekas asalpenak jasotzen egun pare egon noztean, aireportoko kontroldorrera ere joaten direla ikastaroan parte hartzen dutenak jakin jakindezaten babioia ez dela bere kaza beste barik zeruan ara ona hibiltzen den aparatu bat. Hori kontrol dorrea baina azken froga aerofobiari aurre diteko azken egunean egiten duten hegaldia da nolakoa izan ohi da hori ba gutxi gorabehera ordu erdiko hegaldiak izaten dira hegaskintzikian txikian astaroan sear egonden pilotuak eraten dute askina eta psikologoak be eurekasio aten da baina isterikotuta joaten direnekin gura dugu eta hori galdetu diogu goiarri Erraru edaz, baina gehien bat oso pozik, oso gustora es, Ikusten dauri kristonen e, biztada osela Ikusten gaitu uste gauri gure lanan e, Gurekin egon direz iru egun Eta bueno, askenean ikusten dauri ez eren egiten dugu lan es, oskara, Ikusten gaitu uste, ka, oso konfiantza Bueno, eta galdera garrantzitsua Aerofobia, mm -hmm. egan egiteari benetako beldurra hiru egunean posible da, horra gazamaitu? Ba, nik uste bai, ez, igual ez da ...kentzen uh, uneko una beldurra, baina pizkate igual... ...lortzen nozuna da, konfiantza gehiago, esatia, es... ...pizkate gazkine buruz, azos gehiago jakitea... ...ta suk, zure buruari, boze, herra jasinio puntu hori... ...lortza, es, gazkine marron zagozanean... ...ta hori da, eskendea berdagoena, eh... ...konfiantza hartzea, bai berangan... ...eta bai bere inguruan dagoen guztian, es... Monaudi bueno, egazkineen kirioak dantzan egoten denarentzako sondikan aerofobia galtzeko ikastaroa egiten dela hilean behin mm -hmm. eta baditutiela bertan parte hartzen dutenak nahiko posikurteten dire